Cântec de dragoste. Steaua izbognea în plâns, dând din raze o șuviță, pe când eu cu un surâs, surădeam spre o fluturiță. Mă trecuse primăvara ca printr-un tunel între. Fluturița verișoara mă nu umpluse de polen, Și veni și un vânt sălbatic care îmi osul frunzi și strănceana, eu gândesc cu creierul molatic pe Ileana Păsânzeană și cu scoarța cenușie, ca un lemn de miez de nucă, mă gândesc dacă o să fie sau spre mine să se ducă.